Naam, na radi ikipiga kunayo duaa mashaallah, Suali nzuri. Radi inapokuwa na yenye kuwaka na kupiga ile sauti kubwa, kunayo vile vile duaa ambayo kwamba ni muhimu sana kwa kila Muislamu, mdogo na mkubwa, wanaume na wanawake waifahamu Anasema alaihi salatu wasalam itakapopiga radi, basi wasome duaa hii. Allahumma la taqtulna bi ghadabik Wala tuhlikna baadhabik kunaayo wakati ambapo radi hupiga hata kama wewe ni mzuri vipi lakini hushtuka upatikane mshtuko kwa hiyo radi kianza kupiga watu wanafaa kusoma dua hii Allahumma la taqtulna bi Wala tuhlikna bi aadhabik e wetu usituangamize na ghadhabu zako la tuhlikna bi ghadabik usituangamize na ghadhabu zako na hasira zako wala tehlikna bi'adhabik wala usitungamize na adhabu yako hii ni dua ambayo ni usomwa wakati radi inapopiga Allahumma la taqtulna bi ghadabik wala tehlikna bi azabik. Allahu a'lam